Думаючи насправді лише про те, з якоїсь страви зараз починати, і це зовсім не схоже на справжню молитву. Так само за звичкою згадуватиме Ліля і Миколу Івановича. По-справжньому.